Alhamdulillah, rabbil alamin. Shallallahu sallam. Ala sahirina muhammadin al wa ala Alihi wa fatir ali al maimin. Alhamdulillah, selamat berjumpa dalam kemajian kita pada pagi ini. Kita telah membincangkan sebahagian daripada tarikh menghafali makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al Sampai kepada setelah perusahaan ini salah benda ini tak ada perusahaan saya sampai mana saya mencapai ah Dan ke surat 91 petang, ya, jika seseorang itu tidak dapat menghafal atau membaca ucapan salam yang panjang tadi, boleh juga direngkaskan atau diucapkan mana yang teringat saja. Tak mesti dari awal hingga akhir peniput keselunan dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mana yang teringat, ucapkanlah. Kalau tidak ambil yang ringkas saja. Kurang-kurangnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau Assalamualaikum ayuhan Nabiu warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dia beredar. Ia ni orang yang memberi salam tu. Kesebelah kanannya sekadar satu langkah dan ini juga satu kaki lebih langsung memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dengan berkata assalamu alayka ya aba bakr fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zarihil. Jazakallahu an ummati Nabi sallallahu alaihi wa sallam khaira Sejahtera atasmu, wahai Abu Bakar, orang pilihan Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan orang yang kedua di dalam gua. Nah ini satu daripada Manakib Denau Bakar atau Pak Usama Beliau ini bersama-sama nanti di dalam gua. semasa nak keluar dari Bekab ke Madinah. Ya? Semoga Allah membalas kebaikan kepada Nabi sebagai bah umat Nabi Muhammad sallallahu Kemudian dia beredar ke sebelah kanannya lagi sekadar satu langkah langsung memberi salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu dengan berkata Assalamu alayka ya Umar 'azza bikal Islam raka Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khaira dakera atas semua wahai Umar semoga Allah telah membolehkan Islam Denganmu semoga Allah menganugerahkan kebaikan kepadamu bagi pihak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. nah, ini satu daripada penakik Zainal Umar yang disebut iaitu Islam telah agak menjadi Kuat atau ditegangi oleh masyarakat Quraisy Masa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal lagi Apabila Umar masuk Islam, ya. dengan kemasukan Umar kepada Islam ini, memperkuatkan sedikit kedudukan Islam di Madinah. Ya. Ini dua orang tokoh yang telah menambah semangat kaum muslim, Iaitu dari Umar dan dari Hamzah bila mereka masuk Islam di Madinah. Ya. Zakat atasmu, Wahai umat. Semoga Allah telah memilihkan Islam denganmu. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu bagi pihak umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iaitu kita sendiri sebagai umat tak balaslah. Allah taala yang membalas. Ya. Ha. Setelah selesai memberi salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua orang sahabatnya itu. Indahlah ia beredar semula kehadapan makam Nabi Muhammad SAW bertawassul dan meminta syafaatnya kepada Allah Subhanahu Wa ya? Taala. Jadi sudah sejarah disalam pada Nabi, disalam pada Abu Bakar, disalam pada Umar... balik lagi depan makam Nabi Muhammad SAW dan berdoa, minta syafaat, ah. ya, bertawassul. Al Imam al Nawawi dalam kitabnya Al-Izzah telah berkata yang maksudnya diantara perkara yang sangat baik dibaca di saat ini ialah apa yang dihikayatkan oleh sahabat-sahabat kami daripada Al-Uzbi dan mereka sendiri menganggapnya sangat baik katanya ketika saya dekat kubur Nabi SAW maka datanglah seorang Arabi lalu berkata Assalamu Assalamualaikum Ya Rasulullah Jahdra atasmu ayat Rasulullah. Saya telah dengar bahawa Allah berfirman, walau anhum izalamu amuzhum jaukafu taubarullah wa tauban walahu mur Rasul laujaudulah aswabar lahiimah. Dan kiranya mereka yang telah menganiaya diri mereka itu datang kepadamu, lalu mereka meminta keampunan kepada Allah dan Rasulullah juga memintakan ampun kepada Allah. Untuk mereka, nasihat mereka dapat si Allah maha penerima tawabat lagi maha penyayamah. Maka inilah saya datang meminta ampun daripada dosa saya. Dengan memohon syafaat daripadamu kepada Tuhadku. Kemudian dia terus berkata syair. Ya khairamanku bin adbil khayang azumuhu. Fattara min Al nalkaw wal akamu. Nafsi bida'un liqatrin anta sakinuhu. Al hafabu wa Al judu wal karamu. Anda syafi'u al-lazhi surja syafa'atuhu. Anda sirati idha ma zallatil qadamu. Wattahibaka falah abadan. abadam. Minnissalamu alaikum majalal qadamu. Wahai-mubai-baik insan yang jatanya telah dibubarkan, Dengan sebabnya menjadi wangi lah bumi dan bukit sekelian. Diriku menjadi sebusan bagi pusara tempat tinggal suamu. Di dalamnya masih ada kesucian, kemurahan dan kemuliaan. Andalah pemberi syafaat yang sangat-sangat diharapkan ketika disirat di mana tapak kaki hampir ketelinciran. Dan kedua sahabatmu ini selamanya tidak aku lupakan salam sejahtera ke atasmu dari aku sebanyak mana kalah menuliskan. Kita dulu dan saya uraikan sedikit ya. Kemudian Arabi itu pun beredar dan saya pun terlelap tidur. Maka saya bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Lalu begini berkata, nah, ini perkataan berkata tertinggal ya. Lalu begini berkata, wahai al-otsbi, pergi kejar orang Arabi itu dan katakan kepadanya, bergembiralah. Kerana Tuhan telah mengampunkannya. Nah, ini cerita al-otbiyah. Kembali pada apa yang kita angkat yang tadi, Iaitu yang pertama sekali, apabila kita sudah menjelari Abu Bakar Nabi, Abu Abdullah Salam pada Nabi Abu Bakar Umar, kita balik-balik kepada makam Nabi. Dan di sana sebelum saya berangkat yang ini, di sana elok kita membaca ayat ini. Ini ayat Quran. Walau annahum nahom izwalamu amfudahum jauka wa taqwalillaha wa taqwalahum al-Rasul la wajdu Allah ini ayat 64 Quran An-Nisa yang telah kita situ ya. Yang sebenarnya ayat ini cerita dari Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya sekiranya mereka yang telah menyanyai dari mereka itu datang kepadamu datang kepada Nabi, lalu mereka minta keampunan kepada Allah dan Rasulullah juga minta keampun kepada Allah untuk mereka, nescaya mereka dapati Allah Maha menerima lagi Maha ya. Ini ayat Uh, pada asalnya jadilah untuk sahabat-sahabat Nabi atau siapa-siapa saja kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi kalau ada buat salah atau dosa kalau nak minta ampun dan harapkan nak dapat keampunan datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi nah, wasallam. Ain ayat meminta. Pun jumpa Nabi dan katakan ya Rasulullah saya telah melakukan kesalahan dan kesalahan saya nak minta ampun kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata Kalau mereka betul-betul nak minta ampun Mereka datang kepadamu Minta ampun kepada Allah Dan Nabi memintakan ampun untuk mereka nah, nah, Jadi jadi kita ampun Ya Allah ampuni dosa ampun Dan Rasulullah juga akan mengatakan Ya Allah ampuni ampuni dosa ampun nah, Dan ini satu cara Di zaman Nabi Muhammad SAW Ramai sahabat yang berbuat begitu Ya, dan ada juga barangkali kalau minta ampun dosa pun ada juga. Tapi ini dosa sendiri yang minta ampun kepada Allah. Barang dan nanti buat lagi. Semua Allah SWT. kalau berjaminan. Kalau mereka-mereka yang telah melakukan dosa itu datang kepadaMu minta ampun kepada Allah, yang ini di hadapan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bila minta kerapun sama niscaya dilapakinya Allah Subhanahu Wa Taala maaf mengampun dan mabah maaf meminta maaf dan maaf maafnya ya. Ya. Ini kata Imam Al Nawawi ada satu cerita, yaitu kata diriwayatkan daripada Al Azzi. Al Azzi ini seorang ulama. Dia berkata, masa dia duduk di Makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang Arab, orang Batu. Nah, ini cerita lepas zaman Abadan. -mah. Dia yang mula-mula baca ini ayat. Di bawah ini ayat. Yang berikan asalnya untuk yang hidup ini tadi. Dia datang membacanya dia datang di depan makam Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Itu yang kita ikut sekarang. Kita ikut sekarang. Apa kata dia? Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh. Kata dia. Sejahtera atas semua, ya Rasulullah. Saya telah mendengar Allah berfirman. Maknanya mendengar itu apa? Saya tahu. Ya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini ayat yang dibacakan Jadi dia ingat ayatnya. dia ingat ayat. Ini. Jadi dia bacakan ayat ini, kemudian dia berkata, saya datang nak minta ampun. Macamlah orang-orang yang hendak tuan hidup datang minta ampun kepada Allah di hadapan-Nya dan saya sekarang berdiri di hadapan tuan ini nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya. Kemudian dia ha, bisanya. ini syair dia. Kata riwayat saya saya tak dapat tak ada peluang nak temu sama ada sudah ha, macam ada, ada ditulis, diukir syair ini di makam Nabi satu masa. Tapi saya tak berasa sama ada sekarang ada lagi atau tidak. Diakan Turki syair ini ditulis. Ya. Ah. Ha. Ini syair asal dia dalam Arabi itu kata dia ya qaira mandubina bil qai'a wa hum wa saban nizbih nafsi ghida al qabr anta sakinu fi al fihi al, al sul anta shafi'u alladhi turja tafaa'atu at taqirat idha ma zalta al qabr abadan minni salamun alayka mahdar al salam. Karena kalau enggak gitu tambah lagi lagi syairni kemudian ya. Jadi dua bait. Wahai sebaik-baik insan yang jasadnya telah dikuburkan dengan sebabnya menjadi wangi lah bumi dan bukit sekalian. Dan kawasan itu menjadi wangi dengan sebab datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di situ. Diriku menjadi tebusan bagi susara tempat tinggal tuan. Nyani kalau ada orang nak mengacau makam ini, nak mengacau kubur ada sebagainya saya jadi tebusannya. Saya akan mempertahankan, ya. Dalamnya masih ada kesusiaan, kemurahan dan kemuliaan. Yang ini bukan setakat saja kata itu gitu. Maknanya segala sifat-sifat kemuliaan itu mesti ada lagi. Ya, ha. Andalah pemberi syafaat yang sangat-sangat diharapkan ketika disilap. Yang ini diakhirat nanti. Pemintahkan syafaat. Di mana tapak kaki hampir keberintiran. Ha. Kemudian dia tak lupa kedua sahabat. Ya. Saya ucapkan salam sejahtera terhadap mereka. Jadi inilah cara dia bersiarah dia membaca Al-Quran, dia bersyair, berbantun, ya, dan dia berdoa kepada Allah. Jadi apa apa dia punya kelebihan tu? Al-Uthbi ini mendengarnya dia ada kat itu, wah dia dengarnya Arabi tidak betul apa yang dia, apa? dia baca ni, ya, dia ingatkan dia dia ambil tu. Ah nah, kemudian dia bermimpi bahawa Rasulullah SAW datang jumpa. Siapa yang mimpi Al-Uthbi ini bermimpi Arabi betul tak betul dia? Al-Uzbi ini hidup dimakan, dia bermimpi dia kata kejar orang Arab itu kan katakan kepadanya, bergembira kerana Tuhan telah mengampunkannya. Jadi maknanya di sini, nampaklah hasil daripada siarah makam. Jadi oleh sebab itu, eloklah kita baca ayat ini ketika kita ke siarah bermakam. Ya. Kemudian lepas itu, ya. Ndaklah ia beredar sedikit ke arah kepala di bahagian makam Nabi itu dan menghadap kiblat untuk berdoa. Jadi setelah memberi salam kepada Nabi, jadi kita tengok ya dia punya proses atau peringkat dia pertama mendatang ajam di salam. Nabi Abu Bakar Umar. Kemudian balik lagi pada makam Nabi baca yang yang dikatakan tadi ayat-ayat banyak atau doa apa tu Kemudian beredar sedikit jauh menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Membelakang dan makam menghadap kiblat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ada ulama pula mengatakan kalau tak menghadap kiblat berdoa. tak apa. Di situ kita berdoa terus. Doa panjang-panjang yang kita nak doa doalah ya. Lepas itu hendaklah pergi menuju Ar-Raudah. Tadi kita belum eh ialah belum kala kita datang masuk Ar-Raudah dulu tapi di situ belum duduk lagi. Tak duduk lama cuma seketika di masjid. Kemudian kita ke ke makam menziarah. Dah habis ziarah, duduk lama-lama. Nah, kerana ini ni tak banjur tu. Duduk saja nah, duduk lama pun tak apa. Tadi kita datang tidak duduk lama-lama dulu ziarah tu. Ya, ya, Dan memperbanyak doa dan bersolat di sini. Kerana tempat itu adalah sebuah taman surga, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam dua kitab Sahih, iaitu Al Bukhari dan Muslim Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ma'bine kubri wamin bayi rauzatun dari al jannah." Jadi ya, ini Nabi telah mengkhabarkan perkara ini sebelum Nabi wafat. Ya? Ha. Jadi Nabi telah tegaskan bahawa antara kuburku dan makamku dan membarku Satu daripada taman syurga. Tama ada Nabi sudah diberitahu bahawa dia dimakamkan di situ atau tak ada diberitahu. Kalau di mana atau makam Nabi maka antara makam dengan membar itu adalah tangan syurga. Ya? Dan ada satu riwayat, ini riwayat khalifah yang paling sahih. Ada satu riwayat Nabi mengatakan maafinlah kerja di bilikku antara bilikku dan membarku tabang tu asal Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam ada satu daripada khususia para anbiya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kubur siapa yang bagi Nabi dan rasul di mana Allah mahu dia dimakamkan nah di mana Allah taala mahu Nabi terkuburkan di situ diambil dia kena jadi tidak dialih-alih lagi ha nah, biasa begitu sudah para anbiya jadi bila sampai ke tempat dia meninggal di situ di situlah di akan. Nah, itu syarat. Ya. Kemudian setelah ziarah makam Nabi, bila duduk di Raudhah, duduk di Raudhah bila-bila apa kita bila, bila, bila mahu ke masjid Nabi, seberapa boleh, boleh Raudhahilah tempat kita duduk, ya. nah, tetapi kalau kita tak dapat kita duduk ke Raudhah tu. Lalu di mana-mana di masjid tu kita duduk, ya. Ah ha, kalau tak dapat lama pun sekejap jadilah. Kalau tak dapat pun sayang warakah saja di Lauzah jadilah. Kalau tempat itu penuh sesak yang bunyinya tempat itu bila-bila pun -bila penuh sesak ya? Tak pernah lapang. Macam dia tengok sebenarnya Masjid Haram dekat kawasan Hajar Aswad tu tak mengenal lengah. Ha, ada satu orang berumur begitu lah Arafah. Ya ada tak ada barangkali ada macam-macam orang dah tak ada pergi ziarah lagi. Mak Maknanya baru habis haji ke apa? Mungkin ada sedikit lengah lah. Itupun lengang-lengang itu tak punlah tu gopor, ya. Sebab kalau dah pergi sekarang. Kemudian hendaklah dia menziarahi perkuburan Al-Baqi. Ah, ha, telah ziarah maqam Rasulullah sallallahu alaihi kubur Al-Baqi. Yaitu sebuah kuburan besar di Al-Madinah Al-Munawwarah sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah bandar Madinah tidak jauh dari Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kuburan ini terdapat ramai sahabat Nabi yang dikemukakan. Antara mereka ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim putera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Maria Alqestia. Ya. Jadi anak nabi yang laki-laki seorang nama Ibrahim meninggal di Madinah. Ya, itu maknya Maria Alqestia. Maria al ialah bundik yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ya. Isteri-isteri Nabi yang ramai itu, yang ada anak cuma dua orang saja. Yang pertama, isteri yang pertama itu, yaitu Siti Hadijah. Siti semua anak Nabi yang enam orang daripada Siti Hadijah. Dan yang seorang saja Ibrahim ini dari Maria al-Qusiyah. Yang lain semua tak ada. Jadi eh. anak Nabi tidur. Anak laki-laki Nabi yang lain itu semuanya meninggal di maaf anak perempuan ada di Madinah ya anak lelaki laki Ibrahim yang satu ya tadi ya yang meninggal di Madinah itulah masa meninggalnya itu katanya berlaku gerhana matahari langsung orang ramai mengaitkan bahwa gerhana itu karena kwafatan Ibrahim dan Nabi Muhammad ya maka Nabi sallallahu menafikan Nabi kata innas-samwa wal qamara ayatan min ayatil La yan kasimuni li mauti ahli walali ay wa la dihayati fa idza ra'aytum zalika dan bulan itu dua daripada, tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah atau kekuatan Allah dia tidak segerahana kerana matinya seseorang atau kerana hidupnya yang ini gerhana itu Memang berlaku Setelah masa Memang berlaku gerhana Dan ini pun meninggal Masa itu memang dah tetap Tidak ada kait Bukan gerhana Kerana dia meninggal Dan bukan pula dia meninggal kerana gerhana Tak ada kena-kena langsung Jadi jangan kamu kaitkan itu Ya Dan kalau kamu nampak ada gerhana Yang patut kamu buat Kamu harus membayar Membayar sunnah atau ya? Ataupun kamu berdoa saja Sehingga hilang perasaan-perasaan yang tak baik Itu dari hati kamu ya? nah. Ini kita Ini manusia ...sebahagian dari alam kita ni sebahagian dari alam. Apa yang mengenai alam ni mengenai kita juga. Maknanya perasaan kita terganggu dengan perubahan-perubahan alam, ya? dengan kejadian-kejadian alam ni perasaan kita terganggu. Nama ya? ada guruhnya ke, petirnya ke, gerhananya ke, apa bencana-bencana alam hujan itu ni semua ada hubungan kaitnya dengan kita. Nah, jadi kadang-kadang mengganggu perasaan kita. Jadi kalau mengganggu perasaan kita, janganlah pula kita puja benda-benda ini, atau kita ada entikar indik entikar bahawa kerana benda ini kita mesti kepada pada Allah subhanahu wa taala. Beranak yang menjadi sebab itu Allah subhanahu wa taala. Itu caranya kita seorang Islam. Ya. Ah ha, kalau orang yang berintikas salah tu langsung dipuja dalam matahari, dipujanya bulan, dipujanya angin, dipujanya laut Supaya dia tidak terganggu kononnya. Padahal itu semua datang daripada Allah SWT buat tangga. Jadi untuk menghilangkan perasaan tu kita rujuk kepada Allah. Ha. Memanglah kita perasaan terganggu bila dah harinya berlalu, rujuk kepada Allah. Jangan rujuk kepada perkara-perkara yang tidak boleh ditelusur. Ayat ha. nah, sedikit tentang Ibrahim putera Rasulullah SAW. Puteri Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW, Ummu Kalsum dan Fatimah radhiyallahu anha. RA, semua ada di Al-Baqi. Istri si Nabi radhiyallahu anha. Semua di Al-Baqi. Ahli bait Rasulullah keluarga Rasulullah SAW yang lain dalam satu kawasan. Di sana terdapat kubur paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Al-Fatimah Tuzarra Niaz Qutri Nabi Sayyidina Al-Hazan bin Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin al yang terkenal dengan Zainul Abidin Dan puteranya Muhammad Al-Bakir Dan puteranya Ja'far Al-Tahir Itu semua dalam satu populat Kalau saudara masuk Al-Bakir Nanti yang tukar jarak berkata Ini kawasan Ahli Baiksa Rasulullah S.A.W Tapi tak ada buahku yang sudah tengok tak ada, nesan-nesan Tapi semua tak ada, sepatu-patu uji dia Haa, ada bantu, boleh angkat pembantu dia Tengok-tengok, saya rasa di sini Ini ini, ini, ini kerana Peradaan yang baru kira, lah, ya, dulu ada juga ha, sekarang tak ada Itu ada baiknya, ada tak baiknya Kalau dari segi tak baiknya Kita kata tak nampaklah kesan-kesan Sejarah -kesan orang-orang ini, orang Haa, tapi dari segi baiknya Tak juga, kerana jangan orang salah Yang ikat nanti sampai di dipujuk-pujuknya Hubung ala ya, ha, sampai di salah tikar ha, kalau dia nampak pula tunggu tu dengan indah dengan cantik ha ya, duduk pula dekat situ tunggu tangga tak boleh lepas dia naik dekat situ nanti dari situ kawasan airbot ya ha, kalau lama macam makam nabi ni boleh terbuka ya ha, hey, tak keluar apa-apa benda tu mungkin digorek-gorek orang tanah hampa tu Ini semua bahagiannya. Ada seorang sahabat, nah ada seorang kawan saya berita ya? dia kata. Ada kawan dia guru dari Sri Lanka, Pakistan, video kata, video saya pun sapu, macam jarak halau. Jadi berdiri, di mana? Tengah-tengah dia sapu, kami sekejap, sibuk-sibuk pegawai jaga masjid ini buka makam nabi nak kunci kan katalah, jadi kunci itu dah. Kemudian dia pilih, awak, awak, awak, awak, awak, dia ya Allah. Dia kata saya segera ni gaji saya yang berapa ribu ke dia dapat, tak sama dengan dia panggil saya masukkan. Lima orang ke apa dia panggil. Yang lain tak dapat lah. Dapat ini satu memang besar, dapat masukkan ya. dalam dia, apa kata-apa kata Dia kata itu tak sekolah lah yang saya dapat. Ya. Tak ada tidak ada temut-tutut. Tidak ada temut-tutut. Tidak boleh pilih. kau kau temut-tutut. Kau, Ketik-ketik. Ya. Nah. Ini adalah ya. ya. teman-tutut. Dan makam itu tak dipusah orang terlalu. Jadi, itu teman-tutut. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau makam-makam yang lain pun begitu juga. Nanti banyak kita. Terutama kumpul orang tiba-tiba yang curah Orang-orang yang dianggap ini tidak salah. Kalau itu. Kalau itu. Sekarang saya tak tahu lah. Boleh masuk. Kata-kata masa kita tak kasi masuk dulu. Makam Al-Baqir. Tak ada ya. Tak boleh masuk. Kunci dulu ya. Kunci. Ah, Dulu boleh masuk juga. Orang lah. beropan nak boleh masuk. Nah, kita boleh di bawah Pergi kawasan itu. Dampai di luar sana. Ada berbohan sahabat Nabi. Dampai di luar sana. Sekarang tak boleh. Punci. Tak apalah. Kita pergi salam dari Ya. sana. Di sini. Yang dikatakan keluarga Nabi itu. Siapa dia? Bapak cara Nabi. Al-Ambak. Sadakad. Al-Ambak. Ya. Kemudian sejarah Imam ada di situ. Zainal Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Zainal Hussein Karbala. Ya, yang berbunuh di Karbala, Uhum Haram, enggak ada di Madinah. Wakamnya di Karbala, itu menjadi tempat kebesaran orang-orang Syiah, tempat ziarah mereka tiap-tiap tahun di Karbala, ya, di kawasan negeri Irak. Ya. Karbala. Dan sampai sekarang ada di Madinah. Hari terakhir. Kini satu-satunya antara keluarga nabi yang terlama semasa di Buno bersama-sama dengan keluarga uh, tenar di Karbala. Beliau ini pada waktu itu pici-pici. Jadi beliau terlama. Lama kalau salah seorang sahaja. Ya, buat lagi. Yang lain sebab 80 orang di Karbala. Ya, keluarga nabi semua. Ya, Tetorang itu. Dan semua keluarga nabi yang ada sekarang ini. Daripada apa namanya keturunan Rasul, daripada Ali yang benar-benar dan keturunan Hasan banyak. Ya, turunan Rasul daripada Ali yang benar-benar. Ini yang begelar Zainal Abidin. Uh, Sebaik-baik orang yang beribadah. Ada riwayat mengatakan semayat sunatnya satu hari seribu rakaat. Ini Zainal Abidin. Nah, Zainal Ali, begelar Zainal Abidin. Dia orang yang begelar Zainal Abidin yang pertama. Kemudian ada puteranya bernama Muhammad al baqir dan Muhammad Al-Bakir dia ada pula puteranya nama Ja'far Al-Sadiq. Jadi itu semua ada di situ. Ja'far Al-Sadiq, di Muhammad Al-Bakir, di Zainal Abidin di nenek moyang kamu. Ada kena dekat pada gitu ya. Dan selain Ali pun maqam dia ada di Baghdad. Sebab Ali makamnya di Kufah. Sama ada di Kufah adalah di Iraq ya. Sebab dia pembina di situ sama ada makamnya di situ memang ada atau ada setengah mengatakan makamnya tidak diketahui ada setengah mengatakan ilah Ila tapi saya baca dalam satu buku ada disebutkan di situ ada makam saya kena alih, Nabi, Nabi, Nabi Salud di kubur, di Arab, di kawasan selain dari itu terdapat juga kubur Rabi Sa'id al-Khudri ini sahabat Nabi yang banyak memberikan hadis juga, Sa'ad bin Mu'az Para syuhada al-Harr, di satu peperangan yang dinamakan peperangan al-Harr, ya, mereka dibumikan di, kan di situ. Fatimah binti Adas ibu Saidina Ali. Ibu Saidina Ali Adali... ada di apa dalam? Al-Baqiy. Utsman bin Maz'un saudara susu Nabi Muhammad. Ibrahim bin Auf, bin Nabi waqar, Abdullah bin Mas'ud, Hunais bin Hurabah, bin Jinzuara Nafiq Maulana Abdullah bin Umar. Nafiq Maulana Abdullah bin Umar ni, Nafiq ni adalah maulah Maulah tu maknanya bekas hamba Abdullah bin Umar. Ya. Ha, di sana di situ. Abdullah bin Umar ni tak ada di, di apa di Madinah al-Nawaw. Beliau tu mesti dimakamkan antara Mekah dengan Madinah, satu kawasan di Wafa. Ya. Ha. Dan Abdullah bin Abbas pun tidak ada di Al-Zaqib. Abdullah bin Abbas di Sahih menggalnya di Taif dan makamnya ada di Taif ya. Bila bin Abi Rafa pun tak ada dulu. Bila Rafa bin Abi Rafa makan Jadi ini sahabat-sahabat yang terbesar yang sebuah di sini Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Malik di Al-Madinah ya. Abi Sulayman Abdur Rahim ya. Aqil bin Abi Thal Abdullah bin Ja'far Thiyar ada seorang bernama Abdullah bin Ja'far Ath-Thayyar Ath-Thayyar ni Ab Ab Ab Abdullah bin Ja'far ni ya, seorang uh, yang sahabat Nabi yang dikatakan dia itu berperang sampai putus tangannya satu dua dia pegang lagi dia punya kanji banji itu dia ada dengan mulutnya akhir, akhirnya peperangan ya akhirnya dia disebut Abdullah bin Ja'far tapi ya bin Abdul Muttalib, ini makdzar Nabi Muhammad sallallahu alaihi bin Jaafar As-Sadi, Malik bin Sina, ayah Abi Al-Qudri dan lain-lain. Ini yang saya sebutkan ini kerana kubur mereka itu ada di situ dan terkenal, mesti terkenal. Dan orang menziarahi wafiq menziarahi satu-satu kuburan. Ada sebab dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang ziarah tu nama-nama orang yang dipermasukan. Yang lain susah nak lagi satu-satu. Ini saja yang menjadi kenal orang-orang yang satu-satu ini. Nah, sekarang kita tak tahu, adakah orang yang berjiarah ke Ghana atau Al-Madinah dari Jeddah? kalau boleh masuk pun adakah orang yang berjiarah dapat memenat lagi kubur-kubur ini atau tidak Allah, ya. nah, Ini nama cara menjarak, ya. Apabila masuk ke kuburan ini, bacalah ucapan salam yang berikut sebagaimana yang waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana Nabi Muhammad keras menziarah Al-Baqi. Kerap menjelap Al-Baqi, menjelap kubur saudara-saudaranya sahabat-sahabatnya. Ha. Ada masanya Nabi berziarah itu pada malam nisfu Syaban, pada riwayat tengah malam Nabi keluar menjelap di, uh, di Al-Baqi. Ya. Pada malam nisfu Syaban. Karena uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mahukan apa supaya orang-orang di Al-Baqi dapatlah bahagian yang Allah Taala meluluhkan ampunan dari pada malam itu. Ini sedikit penerangan tentang malam nisfu Syaban ya. Yaitu dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dah lepas uh, bayang isyarah dan hampir nak tidur dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah takut pakaian biasa dia, dia pakainya sudah baring di sisi Siti Aisyah dan Siti Aisyah merasa sudah yang Nabi baring kemudian Sekejap begitu Nabi bangun ambil pakainya teruslah. Oh. Itu yang Siti Aisyah Rasa Tandang Kenapa Nabi lupa Nak ke mana Nak pergi rumah itu Istiang lain ke kan? Tahu Dia ikut dari belakang Dia ikut-ikut Nabi masuk ke Kuburan Al-Bakit baqi Dengan alam Nabi nampak Nabi masuk Kuburan Al-Bakit Dia pun balik Lari balik Kemudian Nabi balik Nabi berasa Yang Siti Aisyah ini ada mengikuti ya. Dan bila Nabi balik Nabi nampak dia satu balik macam apa? macam-macam apa, apa? Ya, tapi Nabi, Nabi nampak apa? Nampak gelombang. Betul. Ya. Terus naik. Macam apa penat ya. Nabi memperkata, "Kenapa kau punya serapak itu ni?" Ya. Nah. Dia pun, ulang, dia tu kan belum tidur lagi, ya. Jadi radakan dah tertinggal lah, lagi ke Nabi sallallahu jika saya Rasulullah saya rasa saya rasa silamu no? saya sedar ya, Tuhan sudah balik jadi mempunyai Tuhan bangun dan saya rasa perasaan orang buah-buah itu adalah saya cemburu, itu saya kejar Tuhan no? tapi kenapa Tuhan masuk pakai? saya balik-balik nah, kemudian lagi kata, Ya Aisyah apakah engkau rasa saya tidak adil? Adapmu atau Allah dan bahagia Tidak hadir dengan adapmu Dia kata tidak ya Rasulullah Tapi saya ni datang perasaan biasa lah Orang wanita ni Orang wanita tu datang perasaan biasanya. Rasa tak senang lah, Kalau suaminya bangun begitu ya. Dia tidak risau tanya Kenapa tuan pergi hubungan malam-malam nah, Itu Nabi Muhammad Malam ini kata Nabi eh, Itu malam tu malam, malam, malam ni suya Malam ini Allah Ta'ala menurunkan Banyak rahmat banyak keampunan kepada umat Jadi saya harap Supaya sahabat-sahabat saya yang meninggal dunia ini Dapat kebahagiaan daripada Keampunan disuruh oleh Allah Bagi itu Nabi pergi hari Berdoa di sana, minta kepada Allah Jangan, Janganlah disiarkan Sahabat-sahabat ya, yang sudah meninggal ini Supaya dapat rahmat dan keampunan ya Nah itulah Kemudian Nabi kata ya Aisyah Kau izinkan tidak Kalau saya terus malam ini nak beribadah Ah, setia Aisyah kata saya tak dapat halang antara tuan dengan Allah ya? ah, Nabi pun terayal Kemudian katanya pada malam itu Nabi sujud lama sekali Sehingga setia Aisyah kuatir Takut Nabi Muhammad wafat ah. Ah, Itu langsung digarunya tapak kaki Nabi Muhammad Sebelum sujud Lepas dia bergerak ah, Baru dia ternak Sebab Nabi sujud begitu lama itu. Pada malam itu Itu cerita malam itu nah, Itulah Nabi pun jaraknya Lepas jadi dan Nabi setiap sejarah atau kemadatannya maklumat ya. ah satu daripada sejarah-sejarahnya mengucapkan assalamualaikum darakaumul mukminin wa inna inshaallahu bikunnaqtu antum salafuna wa anahuna bil athar yaghfirullah lana wa lakum wa yarhamullah almustahdidin minkum wal mustaqirin Sejahteralah atas kamu semua, wahai pemuli tempat orang mu'mini. Dan kami juga insyaAllah akan menuruti kamu. Kamu orang yang tertahuru dan kami akan menjejak kamu. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Dan semoga Allah merahmati orang yang tertahuru daripada kamu dan orang yang berkemudian. Nah, itu cara risalah. Ini panjang. Tapi kalau kita... Ini bukan saja untuk al baqi ya. Untuk kuburan lain pun boleh. Jadi kalau kita masuk pada pada kuburan, kita kata Assalamualaikum darah kaum musyuhin, wa inna insyaAllah Allah bikkum Ini cukup, ya satu baris saja. Atau kalau kita kata Assalamualaikum ya ahla al kubur, alhumus wa nawalakannullahi akun. Sejajar atas kamu wahai penghuni kubur ini, kamu dahulu dan kami akan mengikuti kamu kemudian. Ya, nah itu dalam Atau kurang kurangnya Assalamualaikum ya ahla kubur. Ya diratullah Kuala Yang. Ini mana-mana kubur lah tak kira kubur apa di mana-mana saja kubur kaum lah. Selepas itu bacalah al-Fatihah kalau kita nak baca ya dan berdoalah. Allahumma la taqhimna ajrahum wa la taqhimna ba'dahum waghfir lana wa Allahumma qadir li ahadil al baktiin alghar had ini doanya, ya. Dan doanya ada tengah mengatakan waris dari kabilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mama tak ada waris, tak ada waris. Tak ada warisnya. Warisnya doa saja. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami pahala mereka dan janganlah kau uji kami selepas mereka dan ampunilah kami dan dan mereka, ya. Ya Allah, ampunilah pemuni al bakti ini. Ya Al-Baqi itu kawasan Al-Arqam, namanya dalam bahasa ada Al-Arqam ya. Alam Arqam itu zinah hak-hak yang memang ada di situ. Zinah hak itu ada memang kawasan itu ya. Janganlah kau sesia-siakan kami pahala mereka. Maknanya Sebagaimana mereka dapat pahala kerana perjuangan mereka, kerana amalan-amalan mereka. Ya Allah, kami yang ziarah ini berilah kami pahala. Nah, ya. Dan jangan kau fitnahkan kami selepas mereka. Ya. Jangan kau uji kami selepas mereka. Ya, yakni... Kalau mereka telah hidup dengan selamat... Dapat menjaga keimanannya sampai ke akhir hayat... Dengan perjuangan apa semua... Kami harap begitu juga lah... Supaya perjalanan hidup kami ini selamat daripada segala bencana, Segala fitnah, segala, segala... Ujian sampai kepada akhir... hayat dan fitnah yang dimaksudkan ini dua macam fitnah. Sama ada fitnah pada antifat hidup, Ya... Atau fitnah pada perkara-perkara yang berlaku Dalam dunia hari-hari Ya Fitnah pada yang cerita ni Iaitu Kalau kita hidup di zaman Yang banyak ujian Banyak pencurubaan terhadap agama kita Nanti agama kita pun jadi kurang Jadi longgar, jadi tak kuat ya, Itu fitnah jalan, Kalau kita bandingkan orang kita zaman sekarang Orang dulu, dulu tu nak buat amat Nak kerja ya, ha, Bodahan-bodahan tak banyak Di bulan-dibual tak banyak jadi sekarang kita ni eh, hiburan tak kan? Ni asal lah? Macam-macam hiburan. Dan kita belanja besar pula untuk hiburan ni. Ha. Ya. Banyak duit kita habis hiburan. Pahala tak ada, dosa yang ada. Ha. Ini important nah jenis dalam kita. Ujian dalam etikat kita. sama ada akhlak, pergaulan dan sebagainya. Ya. Ataupun boleh kita katakan fitnah itu... Bila seorang meninggal dunia, sama ada dia seorang tua negara ke, atau pemimpin agama ke, atau keluarga kita ke, yang mana di zaman dia tu kita agak aman, senterang, tersusun, teratur kita punya amalan. Malu kan, mati dia, kucar kacil kita, sebut kita nak. Nah. Seorang pemimpin negara yang dapat memimpin umat dengan baik, meninggalkan digantikan oleh orang lain yang belum tahu dapat memimpin dengan betul, mungkin termisah kita. Tergoda keadaan kita ya Tak susul, susul Itu semua fitnah Jadi apa yang kita mintakan Janganlah kau fitnahkan kami Selepas orang-orang ini ya Ternyata ya dalam sejarah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Timbul fitnah Sebaik-baik wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Timbul fitnah Fitnah apa? Tentang pelantikan Khalifah. Kemudian pada fitnah Ya Sampai zaman Abu Bakar Umar zaman Osman pula Semalam matanya Timbul fitnah lagi ah sampai masa Zainal, terbunuh Zainal, terbunuh Zainal Osman, bergaduh sama Oba Idris, terus gua fitnah. Betul tak? ada masalah atau benda. Ah kemudian perpecahan ke Islam Ini teruslah dengan fitnah satu masa simbol ini satu masa simbolnya. Ah ini kita minta Allah taala rahmat kepada kita dalam agama ya. Sebab itu bila kita membayangkan lafaz itu kita baca doa, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu. Satu daripada doa Nabi Muhammad SAW Nabi baca. Dah doa ya. Nabi baca Allahumma in aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka qad maktum. Ya Allah kalau sekiranya engkau tak suruh kami tenang terhadap hamba hambamu ini, ambillah aku sampai terkena. Itu doa Nabi ambillah aku maknanya, ambikan aku jangan sampai terkena fitnah. Ah yang sebenarnya doa Nabi ini untuk umat, lah. untuk umat ya. Doa minta mati itu tak boleh. Ya, tidak digalakkan minta minta mati. Ya, walau apa apa bahayanya, supaya mati ini bukan urusan kita, urusan Allah swt. Ya. Allah yang mengendali atau menguasainya. Ya, dan kita bila minta mati itu, bukanlah bermakna mati itu melupakan satu pelengkap asas maknanya dah habis tidak, tidak. Tapi kita tapi satu ujian fitnah itu sudah kuburlah. Ya, jadi kita ada fitnah jelhayah, fitnah jelmaat, fitnah hidup dan fitnah mati. Bila masuk kubur tu ada fitnah. Soalan ada apa bosan. Nah. Jadi kita jangan minta mati. Dan Nabi kata kalau seseorang itu merasakan kalau ada sesuatu yang boleh menyusahkan apa semua, kalau ndak pun berdoa, berdoalah. Ya Allah, hidupkan aku, selagi hidup itu baik begitu. Dan matikan aku, kalau mati itu baik begitu. Begitulah, bahwa tak tahu. Nah. Jadi secara Ajarlah dibacakan doa lalu terpenuhi nafasnya. Karena kalau tengah kanuci kami terpenuhi. Andainya ia ingin memberi salam kepada setiap orang yang terkemuka yang ada di situ, maka dibacalah ucapan salam yang beribu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum jazakallah an ummati muhammadin khairal jazak ah ini untuk saudara usman ya nah, kemudian dibaca bacalah al-fatihah ya. dan doa berikut Allahumma sallihu warhamhu warfa' darajatahu wa akrim maqamahu wa ajzil thawaba wa ajzil yalla jemaah wa ajzil thawaba wala tahrimna ajra ini untuk siapa untuk jenah Utsman ini, ini khusus jenah Utsman. Tiada tulisan di situ ada nama atas semua hay yang mempunyai dua cahaya Utsman bin Affan. Bajter atas semua hay kalipun rahsia yang ketiga. Bajter atas semua hay orang yang telah melengkapkan setera dalam kesempitan dengan ruang dan benda-benda. Semoga Allah memberi balasan yang sebaik-baiknya kepadamu bagi pihak ummat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ampunilah. Rahmatilah, dari Allah akan dia Angkatlah darjahnya Dan meniakanlah kedudukannya Tersebutarkanlah pahalanya ya. nah, Jadi, Sayyidina Osman ini Kita doakan khususlah juga kerana Beliau ini merupakan salah seorang daripada khalifah yang 4, Abu Bakar dan Umar Alhamdulillah dapat masuk dalam Matam Nabi, Sayyidina Osman, dia al-Zabdi Apa ada semua yang punya Dua cahaya, Osman bin Abad punya dua cahaya Apa dua cahaya tu? Kerana dia berkahwin dengan dua cahaya mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dia mengahwini Bukhayyat, yaitu anak Nabi Muhammad meninggal. Kemudian dikawinkan oleh Nabi Ummi Kalbun. Ummi Kalbun pun meninggal. Nabi kata kalau ada anak saya lagi saya kawinkan dengan Nabi Muhammad. Tapi tak ada lagi. Begitu sayang Nabi dengan Nabi Muhammad, apa? Rasulullah mengatakan, di gelar dia Zainul Nurain, dua cahaya. Kerana Isterinya anak Nabi Muhammad ya. Sejahtera atasmu Wahai talifah Rashidin yang ketiga Ini kita tahu Sejahtera atasmu wahai orang yang telah lengkapkan sentera Dalam kesepitan dengan wang dan macam benda Ini adalah satu cara Nabi telah mengaturkan satu angkatan sentera Untuk memerangi kaum kafir Tetapi kelengkapannya tak cukup Dan sahabat-sahabat Nabi yang mendermah itu tak cukup Kemudian Nabi berseru Siapa boleh lengkapkan sentera ini Saya jamin dia masuk surga kata Nabi. Dan Osman kata saya suka jadi segala keperluan benda itu dikakatkan sama ada hab tuang atau macam-macamlah lengkap. Gaj nah, jai ditamakan Jaisal Gosra. Gaj jai dalam kecepatan, hab kecepatan, gaj dalam kecepatan, aska dalam keadaan kecepatan, jajal sotra. Itu dilengkapkan oleh Syekh Usman bin Affan. Satu manaqibnya iaitu Nabi kata, siapa lengkapkan ini saya jamin masuk surga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi ini satu daripada manaqibnya kita sebut, ya. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepadamu bagi pihak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ya Allah, bunilah rahmatilah dari Allah akan dia. Rebarlah akan dia. Angkatlah derajatnya ada mulia akan berlulukannya dan sebesarkan pahlawannya. Jadi satu pandangan lagi. Iaitu bila kita yang di bawah ini mendoa kalau yang mulia macam ini. Ya, ha. ya Allah, rebahkan dia. Ya Allah, buni dia bersebab. Yang lebih dapat, selebihan itu kita. Ah Mereka ini, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang memberi mereka terjahat Tapi kita disuruh saling doa-mendoakan Jadi bila kita mendoakan Orang yang terampun Kita terampun. Orang Kita mendoakan orang yang balik Kita dapat berkat setalihannya Ya, nah, itu cara Sebab itu, bila kita Dalam sebuah hadis tadi, setelah mengatakan Haa uh, maka maka pula pada Rasulul Ukhra Nabi sallallahu alaihi wasallam barap siapa yang membayangkan orang yang terampun oleh Allah taala jenazah orang yang terampun oleh Allah dia sama terampun jadi kalau ada jenazah orang baik yang memang Allah taala dampunkan dosanya kita pun membayangkan jenazahnya kita dapat ampun ha sebab kita baca Allahumma ghfir lana wa dia kalau dia terampun kita terampun dia ya. azab rahmat itu Allah Taala yang angkutkan dia. Jadi sebab kita sembahkan azannya dapat kita ampun. Begitu juga kita di semua doa. Ya. Wala min naj'ul liman fa'alhum yaquluna Allah Taala kata, benar Allah. Dan orang-orang yang datang kemudian daripada mereka Ya, Jadi orang-orang yang datang kemudian daripada sahabat-sahabat atau siapa-siapa yang berdoa masih dahulu, yang dahulu berdoa. Ini yang baiknya orang yang datang kemudian berdoa. Doanya apa? Rabna wa Rabna wal Ikhwan in al Batin bil iman. Ya Allah ampuni kami dan ampuni ikhwan-ikhwan kami yang lebih dahulu beriman daripada kami. Wala Walladzakallilulubina alil al Batin amanu rabbana inna karawu rahim. Janganlah taknya meletakkan dalam hati kami perasaan yang tidak baik Atau perasaan zengki terhadap kaum mu'minin Ya Tuhan kami sesungguhnya Ketumbuhnya kabah-klamah kabah -kabah, ya. Jadi maksudnya kita ini biarlah hati bersih Antara mu'minin sama mu'minin ya. nah, Dalam doa kita minta, Jangan ada perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap saudara kita yang takap ya. Jadi itu marah ketika Rasulullah radhiyallahu anhu. Kemudian kita berجيrah pada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini salah seorang sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis. Assalamu ya Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah. Assalamu ya, ya, ya rawi hadis Nabiullah. Jazakallahu khairan Rasulullah khair al-jaza. Saudara-saudara lihat kalau masa mak kuburan itu dibuka, ada orang yang berjaga dekat situ, ikut dia gini-gini ziarah. Dia bawa tadi dia baca sama habis zubat dia kata Abu Sa'id Al-Khudri assalamu alayka ya Abu Sa'id Al-Khudri dia dia apa dia macam kerja dia dia bawa macam ni buat dalam lingkungan itu nak berdoa ah ya sejahtera kepada semua sahabat Rasulullah sejahtera kepada wahai periwayatan Nabi Allah semoga Allah memberi sebaik-baik balasan Bagi ibuat Rasulullah Sekarang nanti kalau kita pergi sana kalau kita ada nota yang begini kita bawa. Tunggu kita nak baca macam mana Tapi kumpul. Di rezeki. Di dalam rezeki. Awak punya orang. Abu Sufyan berkata, ya. Ta'arab hmm. bin Mu'ad. Nitori Ta'arab Amirul Salam. Ya. Assalamu ya Ta'arab bin Mu'ad. Bin Mu'ad, Ta'arab Rasulullah. Assalamu alaikum ya man ista man istezza limauhih arsul Rahman. Jazakallah an umat Rasulullah ya Khair al-Jazak. Sejatir atas semua wahai Saad bin Mu'az, sahabat Rasulullah. Sejatir atas semua wahai orang yang berguncang tinggaskan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman terhadap mereka. Ini Saad nah, bin Mu'az ini meninggal dunia masa Nabi di situ. Nah, ini yang Nabi kata kepada sahabat-sahabatnya. Tahukah kamu wahai sahabat sekalian bahawa di masjid ni. Semua suka dengan malaikat Tak ada satu cekal ke tempat Tak ada malaikat Kata Nabi Muhammad SAW Ada riwayat 70,000 malaikat turun Di Masjid Madinah Untuk sama-sama Nabi Bumbayang dan Sa'ad bin Mu'ad ya? nah. Dan Nabi bersabda Dengan kuah pasal Sa'ad Mu bin Mu'ad ini Bergoncang singkatkan al-Rahman Ya Jadi orang ini Sangat-sangat Menyukur Rasulullah Jadi ketua orang Madinah Ya, kedua orang. Jadi Nabi kata. Singkat. Berkoncah dikasih sana. Aras Allah Ta'ala kerana kematian. Ta'azin. Mu'al. Jadi katanya. Tua 70,000 malaikat. Bayangkan jenazah Abu Mu'al. Dan dimatalkan Al-Baqih. Semasa Rasulullah SAW. Bicara ada. Hayat. Rizal Allah. Al-Fatih Rasulullah SAW. Ya, sejak era Abu Zumuwai'a Abdil Mu'az 'ala Rasulillah, sejak era Abu Mu'ayra yang mengguncang tingatan dan sohan yang tiba rahman rahmat, gerangan Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan bagi pihak umat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jihad al-Harra. Ah, ya jihad al-Arfa. Assalamu alaikum bima sabartum man'a'a ba wa qabdar, ya ghfirullah lana wa lakum. Jazzra atas kamu semua wahai kawada al-Faq. Ini satu peperangan atau peperangan parah, ramai abang tinggal di situ dan dibubarkan di satu tempat ya. Jazzra atas kamu karena kesabaran kamu mampu sungguh baik sekali tempat tinggal kamu. Ya. Nah, ini semua yang terkemuka. Sudah belumnya diucapkan salam kepada yang lain seperti berikut. Assalamualaikum ya Ibrahim bin Rasulillah. Assalamualaikum ya Ruqayyah binti Rasulillah. Kalau perempuan kita kata assalamualaikum ya. Anak laki Nabi Alaih wafat di Mekah, manakala anak perempuannya lain dalam pokola lain. Sebab anak Ali Muhammad adalah dalam pokola lain di tengahnya, di tempat sebaliknya, tidak satu tempat. ya. Assalamualaikum, apa itu macam bintak azad? Uyamun katakan Nabi Yusuf Alaihi Wasallam di kamisnya, ialah padha biadz sharifah yang dikafankan oleh Nabi dengan kamisnya dan dilakukan olehnya dengan tangannya yang mulia, yani ini, apa itu bintak azad ini? Ia ialah macam uh, mak Nabi Muhammad SAW kerana dia istri uh, Isteri Abu Talib, Abu Talib mak sejena Ali binti Abu Talib. Ya? Jadi ini bangka mak kerana Nabi Muhammad diperkara oleh Abu Talib daripada umur 8 tahun. Ya? Jadi ini kira macam mak Nabi Muhammad. Ya? Jadi bila dia meninggal. Nabi Muhammad yang kapan, eh, suruh kapankan dengan baju, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kerana pada masa itu tak kira lah baju jempol, baju ke, apa buat kapan tak masalah. Dan Nabi sendiri suruh untuk mengkuburkan dia dilakukan, ya, dengan tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kira perkara tertimbang. Nabi ya. ya, dikira isteri bapak saudara dan tentunya kerana ada hubungan dengan Nabi, mungkin dari dia bos macam makram bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Abu bin Madrul, ahad Nabi saw dari Rabbah, tadi Rasulullah Nabi minya Abdullah bin Madrul, kala disusukan oleh Ali ta ya? ya bin Talib. Assalamualaikum ya Abu bin Aus, ahad Rasulullah saw ahad dari 10 seorang yang dari 10 orang yang telah diberitahu oleh Nabi akan masuk syurga. Abu bin Aus. Ini yang disebut namanya dalam kutub. Ya, Abu Rahman bin Awf, Abu Ubaidah bin Abdul Thalib bin Abu bin Jabr. Abu Rahman bin Awf ni adalah sahabat yang terkaya di antara sahabat-sahabat Nabi di Madinah yang diorang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah SAW, seorang dari Ahlul Basharin bil Jannah. Ya, ini juga pada masa ini salah seorang daripada orang yang dapat berita masuk ke syurga tak ada Nabi Allah ya Assalamualaikum Abdallah Ibn Mas'ud Rahimah Sirri Rasulullah Sallallahu wa siwakihi wa na'alayhi wa tahurihi bistagat penyimpan rahsia Rasulullah dan penyimpan siwaknya Abdullah bin Mas'ud siwak Nabi itu kalau Nabi dalam pelayanan dia pegang dia simpan jika Nabi tak dikasih dah Nabi pakai dia pegang simpan ya Kasutnya Rasulullah SAW juga dia simpan dalam pelayaran. Biar Nabi masuk keahnya, Kasutnya itu disimpankan. Nabi keluar, dia bawakan kasutnya Rasulullah dan air bersucinya semasa dalam pelayaran. Jadi dia jaga ni Abdullah bin jaga jiwa jaga kasut, jaga air Nabi bila dalam pelayarannya. Ah dan Nabi kalau ada rahsia apa-apa kasih -apa, tahu dia. Simpan ni. Kalau ada apa-apa cerita ni cerita datang pada tu. Ah itu. Assalamu alayka ya Anas bin Hudzafah sahib Rasulillah inna manama saja kita sebut ya Assalamu alayka ya Abdul al-Hadith sahib Rasulillah Sahabat Rasulullah an Anas bin Hudzafah sallallahu Abi Talib ibn ammi Rasulillah Kubra Rasulullah sallallahu alaihi ni ada beradik Ali jadi Azim bin Abi Talib Jaafar bin Abi Talib Ali bin Abi Talib tiga anak Abu Talib semuanya muslimin Sahabat Rasulullah dan Sallam dah disebut Rasulullah, ya. Ja'far Ali dan Aqil. Assalamualaikum ya Abdullah bin Ja'far bin Jana'ain. ...anak sebut Nabi yang Ja'far yang punya dua sayap dia terbang dengannya. Ha. Ini maknanya ada hadis Nabi ini tadi saya dah kata. Ini Abdullah bin Ja'far ini dalam perang tangan dia dua-dua putus beranda pegang itu, ya pegang tayar, pegangannya apa panji-panji, kemudian orang kafir potong tangan dia, Dipegang dengan tangan kiri, kemudian dia pegang, akhirnya dia terbunuh. Jadi dua tangan itu terbunuh dan Nabi bersabda, Saya nampak jauh bahawa Nabi Salim akan terbang dalam surga dengan dua sayap kata Nabi Salim. Peristiwa itu digelarkan Zil dan Ayy terbang dalam surga dengan dua sayap, ganti dua tangan yang terputus. Assalamualaikum alaikum ya asghar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah ya. Dan seluruh sahabat Rasulullah. Assalamualaikum ya abna'i 'ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mana أعلى من حولكم من المؤمنين والمؤمنات rahmatullahi wa barakatuh. Dan doanya Allahu ta'ala taqribna azrahum wa la taqinna ba'dahum wa afir lana wa lahum ya. Jadi sejahtera atasmu semua sahabat Rasulullah. Sejahtera atasmu semua ahli kubur Rasulullah. Jahtera atas semua orang-orang yang beriman, mu'minin-mu'minat yang ada di keliling kamu. Nah, jadi kita bila dah sebut satu-satu tadi. Ya? Nah, kita boleh sebut secara umum. Dan setiap persedia yang dimakamkan di sini. Jahtera atas kamu, wahai penghuni al baqi, Semoga Allah Ta'ala mengampuni kamu dan mengampuni kami. Ya? Kita Melayu boleh. Melayu, nah, bukan? Sebenarnya kita ingat kita sebut. Jahtera atas semua, wahai Al-Baqir. Zahra atas semua Al-Ambas Buna Abdul Muttalif Wahidul Warga Rasulullah Mana yang kita tahu Nama mereka Bahawa mereka ada Dikuburkan di Al-Baqir Kubur Ahlul Baik Assalamualaikum Ya Sayyidina Al-Ambas Amma Rasulullah Assalamualaikum Ya Sayyidatana Fasimah Zahra Binta Rasulullah Assalamualaikum Ya Sayyidatan Nisa'il Alami Bunglu Bunglu Wa Nita Di Iji Alam Di Siti Fasimah jadi kalau assalamualaikum as ya assalamualaikum ya sayyidatil al alamin kalau perempuan um, disebut assalamualaikum ya, kalau laki-laki assalamualaikum as ah, kalau umum saja assalamualaikum termasuk so, laki-laki dan perempuan assalamualaikum as ya sayyidina al-haddad bin ali haba rasulullah cinta rasulullah assalamualaikum ya man qala fi haqiqati rasulullah allahumma inni uhibbuhu wa ahibbuhu yang pernah disebutkan oleh Rasulullah datukmu, ya Allah sungguhnya aku sungguhnya aku cintakan dia, maka cintailah dia. Ah ini Nabi Muhammad bila menimbak pada nalakha masa kecilnya Nabi kata ya Allah aku cintakan dia, engkau cintakanlah dia. Oleh sebab itu wajib atas umat Nabi Muhammad mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, orang-orang sahabat, sahabat yang besar. Assalamualaikum ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Zainul Abidin sebaik-baik ahli ibadat. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad bin Baqir, Al-Baqir, tu maknanya pembeda ilmu. Ah, dia operate ilmu, operasi ilmu, dia alim sekali, ya. Ah, Assalamualaikum ya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ini dengan beliau wajib Assalamualaikum ya ahlamainya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh Sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Allah barfaat dan rajatahum wa rzuhni sentahubbihim wa ta'ni min barakatihim Allahumma la tahrimi ajrahum wa la tahfini ba'dahum wa ufir Ya Allah angkatkan derajat mereka Berilah aku kecintaan yang sebenarnya terhadap mereka Dan beri aku menafaat berkat mereka Ya Allah janganlah kau siarkan aku pahala mereka Janganlah kau mitenahkan aku serba mereka Dan ampunilah aku dan mereka Jadi itu melahirkan perasaan kita yang cinta kepada mereka Hubung istri-istri Nabi Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya aswad Rasulillah wa mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma bar'ana wa arfa' darajatuna wa adrajatuna wa akrim maqamuna wa ajzil dawabuna amin. Ya Allah ridha mereka angkatlah darjat mereka tinggikanlah kedudukan mereka ya Allah ridha mereka ah, ah, ah memperbanyakkanlah perbanyakkanlah pahala mereka ya Tadi itu kubur siapa? Isi-isi Nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan anak-anak perempuan Nabi SAW iaitu umur Kaltun dan Zainab. ya. Jadi umur Kaltun dan Zainab ni tak masuk dalam apa namanya ahli baik tadi. Tak masuk dalam kumpulan uh, keluarga Rasulullah terkubur di luar. Tapi dalam paket juga, tapi tak. Dia dia cuma apa? Ada kawasan parkir saja di dibuat itu. Jadi semua dimakamkan di kawasan itu. Sekali dua ni di luar, ya. Assalamualaikum Zainab binti Assalamualaikum ummakal hum Ini dua-dua isteri Zainal lah ya. Dua-dua istana Osman. Yang pertama apa? Ada, oh, yang, yang, yang yang yang satu, yang satu lagi Rokaya ada di lain tempat, belum. Jadi Ummu semua istri Raja Osman sedang lain, ya? Rokaya ada di, di lain tempat, akan dibuat kalau dia kemudian saya kira. Dalam ya. Albaqib atau sudah lepas, ya? Rokaya sudah lepas, kira -kira. Tadi kita dah. Uh, ah, Rokaya dah dah ada satu kawasan lain, dekat dengan Ibrahim anak Nabi Muhammad sallallahu Assalamualaikum kami ya anak-anak Rasulullah rahmatullahi wa barakatuh. Zahra atas kamu sekalian wahai anak-anak rombongan Rasulullah dan rahmat Allah dan berkat. Kubur nake bekat hamba Abdullah bin Umar. Assalamualaikum ya Nafi' Maulana Abdullah bin Umar, Sheikh Malik, guru Imam Malik. Nah, nah ni guru Imam Malik. Kenapa dia disebut ni? Padahal dia bekas apa? kerana dia seorang tokoh ulama besar di antara apa? para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan dia guru kepada Imam Malik. Ada dalam dalam al-Albaki. Allahu azil zaba'hu wa akrimu dzulhu wa billahi arham. Ya saya tak boleh kata jemaahnya. Tapi sekaranglah ya Allah tambahkanlah pahalanya, berikanlah turunnya dan ampunilah dia dan rahmatkan dia kubur Imam Malik bin Anas Imam Mahathir Madinah pengatas masyarakat Maliki ya, Imam Mahathir Madinah pun ada di Al-Bakmi Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh Imam Madaril Hijrah ya, Sejahtera atasmu Ayat Malik bin Anas Imam Madaril Hijrah semoga Allah memberi balasan kepada mu bagi pihak Nabi Muhammad ya, bagi pihak umat Nabi Muhammad Selain daripada mereka yang tersebut itu, ramai lagi sahabat Nabi yang tidak diketahui secara tempat kubur mereka. Dan ada yang wafat di luar Madinah dan dikuburkan di tempat itu, maka tidak ada disebutkan nama mereka. Jadi yang tersebut nama mereka ini eh, yang memang sudah terang ada di dalam kubur Al-Fahim. Ya. Nah. Kemudian, menziarahi Bukit Uhur. Nah, ini tak kiralah bukan besar lagi ya. Nah besoknya kita jarak Bukit oh, Ukhot kita itu jarak sejak ya kita jarak. Ini bilang diaturkan jarak ke tempat-tempat Ya, kalau kita jarak. Kawasan Bukit Ukhot ialah sebuah kawasan di mana berlakunya peperangan Ukhot. Di dalam peperangan ini selama tujuh orang Islam terbubur syahid, termasuk bapak saudara Nabi Muhammad dari Nuhamsah bint Abdul. <tuh> Apabila sampai di sana ucapkan salam seperti berikut Assalamualaikum ya Hamzah uammi radha Allahu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa Assalamualaikum ya Sayyidul Syuhada tamulu para syuhada Assalamualaikum ya 'abd Allah wa wa 'abd Rasulillah sinna Allah dan sinna Rasul. Penggelaran diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu 3 itu toben amr 1 dua tiga ya kemudian assalamualaikum ya abdullah ibn assalamualaikum ya mus'ab ibn ini dua orang apa namanya abdullah bin jahsh dan mus'ab ibn umair assalamualaikum ya syuhada Uhud assalamualaikum ya ba sabartum qani' ma'a badar allahumma islam wa ahlihi ahsan al-jazaa' wa anzil thawabhum wa akram maqamuh warfa' darajatuhum bi man qala likum ya akram al akramin jadra atat kamu semua dengan sebab kesabaran kamu sungguh balasan uh, sungguh balasan tempat uh, baik balasan tempat tinggal kamu kataan baik tinggal ya. sungguh baik Tunggu baik balasan tempat tinggal kamu. Ya Allah berilah mereka sebaik-baik balasan bagi agama Islam dan umatnya, bagi pihak, bagi pihak agama Islam dan umatnya. Ya Allah memperbanyakkanlah, ya perbanyakkanlah, perbanyakkanlah dendamnya. Ya Allah perbanyakkanlah pahala mereka, meliarkanlah kedudukan mereka, tinggikanlah derajat mereka tergali fakurnya daripadamu, wahai Tuhan yang maha perkara. Menziarahi masjid <gif> Ziarahi Masjid Quba ada kelebihannya yang tersendiri. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tathahara fi baitihi thumma atta masjid Quba in fihi salatan kana lahu ka'dri umrah. <gif> Artinya, setiap yang berwudhu di rumahnya, kemudian ia mengunjungi, kemudian ia mengunjungi Masjid Quba, lalu bersalah dua rakaat di dalamnya, maka baginya pahala seperti melakukan umrah. Nah. Jadi kalau orang tinggal di Madinah pergi masjid Quba, abet saya di rumah bisa buat main gerakan dapat pahala umrah. Di Quba itu tempatnya di bina oleh Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam Selain daripada itu ada juga ia menziarahi lain-lain masjid seperti Masjid Quba Zain dan lain-lain lagi mana yang ada dalam perjalanan itu ya. Selesai ziarah ya makam-makam atau ke tempat-tempat yang ada di Madinah banyak lagi lah ini yang sudah disebut yang disebut ini yang nyata yang biasa disebut, yang berjajar dari sini perjalanan pulang ke negeri masing-masing apabila hampir masuk seorang itu nak berangkat pulang ke negerinya nak layak berkunjung ke masjid Nabi bagi kali yang akhir ha. jangan terlalu balik lah pergilah masjid lagi ha, penghabisan sebab salat dua rakaat di niatkan zahiatul masjid dan sunat safar sekali. Maka apa itu diangkat keluar apun, dari masjid. Dan baca doa safar yang telah lalu sebutannya. Kalau-balah tu kita datang, kita nak belayar kita baca tu, kita nak balik pun kita baca tu. Apa itu doa Allah inni ini si sabarna <tuh hadal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna masaqat safar. Ya Allah Jadikanlah pelayaran kita ini pelayaran kebajikan dan takwa. Dan jadikanlah amalan kita ini amalan yang qolibai dan mudah-mudahan segala kesudahan dan kekayaan yang akan kami temui dalam perjalanan Lepas layar, ya? Lepas itu. Lepas saya berdoa ya. Banyak kesabaran. Kemudian diakhiri dengan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira mengucapkan selamat pulang. Dan dua orang sahabat ikutlah cara sejarah yang lalu macam mana tadi makam nabi Abu Bakar Umar ke Bilal kita balik lagi balik ke makam nabi ya nah. ketika berdoa masukkanlah ke doa yang akhir ini Allahumma la tajal hala akhir al-ahdi fi masjid rasulika wa haram wa hadal mahall al-sariif wa yassir lil auda ila al-haramaini sabilan sahla Wallahul <Sess> mu'azhu wa bi al rahmatih wa 'afiyah fid dunya wal akhirah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya allah janganlah menjadikan ini kali yang terakhir waktu mengunjungi masjid rasulmu ini dan tanah haramnya serta tempat yang mulia ini bagiku untuk datang lagi mengunjungi dua tanah suci ini yaitu makada al madinah dengan jalan yang mudah dan berilah aku pengampunan dan keafiatan ke ke di dunia dan di akhiratlah kelawat dan salam daripada Allah ka atas Nabi Muhammad, Muhammad Sallallahu Kemudian terus dalam perjalanan pulang ke negeri Majamedi, dah tiba di Setelah sampai ke negeri negeri, nah, apa? Setelah sampai ke negeri Cindy dah lah ia pujuk ke masjid jika keadaan mengizinkan. Ya, kalau boleh datang, pohon dari kepimpinan kamu jumpa masjid macam pergi ke masjid tu. Ya. So, kalau boleh, kalau keadaan izinkan, ya. Untuk bersalah dua ke warah-rakan selamat kembali daripada pelayaran. Apabila sampai ke rumah juga disini akan bersalah lagi dua warah-rakan selamat sampai. Jadi dua kali saya. <coughs> Kalau tidak sampai ke rumah saja. Ya. Orang yang menyambut jemaah haji elok berkata. Bila Allahu hajjah. Wa'afara zamdaq. Wa'afaraan azadadad. <coughs> dan minta Allah mengkabulkan hajimu. Mengakuni dosamu. Dan mengajikan apa yang telah kamu belajarkan. Nah. Ya, Dapatkan ini nanti insyaAllah Allah, Allah Ta'ala beri Dan bagi orang haji itu pun Tengah juga doakan keampunan Bagi orang yang minta doa kepada ya? Dalam satu riwayat disebutkan Bahawa orang yang balik haji ini 40 hari Doanya maksud ya? Sama ada ada setengah Mengiranya balik haji itu Makanannya sebaik-baik selesai haji Walaupun dia mesti ada di sana Dikira 40 hari dari sana Kalau dia 40 haji hari habiskan sana Hehehe Ha, dan ada pula yang mengacaukan disampai negeri dia sedikit pula dari 40 ya? ha. serah tak pada Allah mana satu ya tapi kita berdoa lah, ya? doa lah dan doakan orang lain dan bagi orang haji itu pula senat juga berdoa keampunan bagi orang yang meminta doa kepadanya apabila masuk ke rumah bacalah bacaan yang waris daripada Nabi Muhammad SAW yaitu tawban Tauba, dirabbina Auba, la yu'adiru Auba. Ini yang waris dari Nabi bila berbalik dari pelayar. Taubat tauba li Rabbina, aw ba la yughadir Aku bertobat, aku bertobat menuju kepada Tuhan kami, tidak ulang sebarang dosa lagi. Ah jadi, ini terlebih lagi, lagi baik terlebih lagi balik daripada haji ya. Nah, tidak ulang dosa lagi ni, ialah dosa-dosa besar, dosa-dosa yang zakat, dosa-dosa kecil hari-hari ini memang kita tak boleh lepaplah kan. Ah ni biasa orang yang sudah mengerjakan haji itu dahlah berganda lebih baik daripada keadaan sebelum perginya dengan tambahan iman, takwa dan berakhlak mulia kerana semuanya ini menjadi tanda orang yang mendapat haji mabrur insyaallah subhanahu wa taala. Ah ha, dengan ini selesai nota haji kita dari mula kira-kira saya tak tahu 7 bulan ke ah ha, bulan ke kita belajar haji tapi mudah-mudahan nota ini akan menjadi panduan yang agak, -agak titik juga lah ya. Saya tak tahu betul-betul ada simpan sebab itu atau jangan ada yang hilang-hilang ya. Saya kembali nak kena cek lagi takut ada yang tertinggi apa ya. Ah ini patuan insyaAllah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah selesai sudah menolak Haji Umrah dan siaran disusun oleh Allah yang bagiru. Nama saya sendiri untuk pelan pengajian bagi ahad Masjid Maidin Kemangat, Singapura. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. ala ala ala ala ala Ha, Insyaallah nanti pelajaran kita yang akan datang kita mula baliklah pelajaran sebahuk kita yang sudah kita tinggalkan agak lama kerana nak menyambung pelajaran hari ini ya, perlu. Okay, ya, wallahu a'lam bish-sha'ir.